Serghei Esenin. Pădurile sguale, o gurile seci. Pădurile sguale, o gurile seci. Vinjii la veneguri sute de valuri. Azi, soarele, roată cu spițele reci, Trecu fără noimă pierind după dealuri. Pe câmp, desfundatul drumeag, dormitând, Visează când seara se cerne măruntă. Că simte înghețul pe grunzuri umblând, că-i tot mai aproape de iarna căruntă. Ah, ieri, în desișul sonor, la mijloc, Văzut am deodată prin păcla albastră, cum roșia lună, schimbată în mânzoc, zorea să se înhame. La sania noastră. Sergei Esenin S-au pus la sfat mestecenii de aur S-au pus la sfat mesecenii de aur în lunga trândăvită de la drum și în zbor mâhnit plutește câte un graur, Ce după nimeni nu regret acum. Ce-ar regreta? Toți sunt drumeți prin lume, Trec, intră în case și iar calea-și fac. Doar pai mai cheamă încet pe nume, Cu lună largă pest un vânăt lac. Stau singur pe câmpia dimineții, trec grauri spre zarea unui rost. Sunt plin de amintirea tinereții, dar nu regret nimic din cât au fost. Nu-mi pare rău de ani cea dormiră, nici rău nu-mi pare că nu-i pot trezi. Arzând, scorușul flacăraș resfiră, Dar niciun suflet nu poate încălzi. Arzând, scorușul nu se mistuiește, Nu piere iarba ruginin mereu. Cum frunzele copacul risipește, Cuvinte triste risipesc și eu și dacă vântul vremii pe coclaur l lo spulbera cu mine către vis spuneți așa că lunca mea de aur cu glas iubit aceasta mi-a prezis. Boris Pasternak Toamnă de aur Toamnă, ce palat de basm Tuturor deschis de veacuri Drumuri, drumuri prin pădure Oglindindu-se în lacuri ca în muzeul cu tablouri Sală, sală, altă sală, Ulmi, mesteceni, frasini, plopi, Într-o tainică aureală. Teiul parcă îngăduit pirostria în chica deasă, Iar mesteacă și el poartă voalul de mireasă. E pământ un puf de frunze, frunzele prin gropi mormane, Dar țar galben încadrate stau clădirile ca în rame. În septembrie copacii logodiți se pierd în zare, Când în scoarța lor apusul mai aprinde o lumânare. Nu dai bine într-o râpă Tot pământul că te știe. Astfel, frunza ruginită, face o larmă sub călcâie. Un ecou prelung răsună Dinspre pantă, pe alei, Și încremenind se încheagă Vișiniul zării clei. Toamnă! Colțișor străvechi, de cărți, straie și splendori, Unde frigul răsfoiește catalogul cu comori. Boris Pasternak, toamnă putut opri acasă. Ai mei cu toții se pierdură. Singurătatea neînțeleasă răzbește în suflet și în natură. Iată-ne singuri în colibă. Pustiu e codru. Nimeni nu -i. Și ca într-un cântec, Iarba, iarba năpădit pe cărărui. Pereți de bârne cu tristețe privesc la noi și pe tăcute. Noi vom pieri cu totul, sincer. Noi n am promis să luăm redute. Ne-am așezat la ora unu. La trei tăcuți n o ridica, Eu, Cartea, tu cu broderia, și bătrânii, bătrâni, n o săruta. O, frunze, fremătați, Cădeți și umpleți voi, nepăsătoare, Cupa tristeților de azi, cu nostalgia viitoare. Atașament, minune, patimi, septembrie le-o lua din gând. îngroapă în murmur de toamnă, încremenind, înnebunind. Îți-arunci rochea, tot astfel cum crângul frunzele frumoase. Când cazi în brațe, în halatul gătit cu ciucuri, te mătase. Ești binefacerea pierzării, când viața greu ca boală trage. Stă în curaj, cred, frumusețea și poate asta ne atrage. Lectura Lidia Popița-Stoicescu